الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون زما إذا تمندرون زماند بيان موزولة إخلاص إخلاص ذات يوستخطرين شرف تدعيكاً تولوال زیات مشکل ل ودادا چې هر څه په نفس کې یو هيڅه او هر یا هر هغه اندام یا هر هغه جسم چې داغي په یو ټکی حصوي د داغي کنټرولول اساني خو په اخلاص عمدي کول اخلاص فزان کې راوسته له ذکر د نفس په کې هیت اول اخلاص ته د اخلاص تعریف دي دویم نمبر د اخلاص فضایل دي څومره بهتر و阿里 دی دریم نمبر اخلاص زاررونه چا کې اخلاص موجود ني یو عمل کوي او په عمل کې اخلاص موجود نه دي لا کې څومره زاررونه دي دریم نمبر هغه کوم عمل چې هغه عمل نه مونږه هغه کوم کارونه دي چې هغه مونږه انکه راولونه مونږ به مخلصين جوړي اول نمبر اخلاص تتوای صدال دو کونین محمد الرسول اللہ صلی الله عليه وسلم کلرے جبرائیل علیہ الصلات والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپختنا کئ مل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لے جوابر کئ وتوائی أن الله انک تراہو فئن لم تکون تراہو فانه يراك یخلص یتوائی دا الله رب الجل ذات بندگی وکي گويا چې الله رب الجل ویني قال الله رب الجل تنين نو الله پخوتايني تديمه سره علماء ورکایی ورکاي لکه یوړون سړي او د اميري وختو خليفه د مسلمانانو سره د ملاقات دي داړو سړي هیڅ لندا چن کوي د دایمری وخت یا صدره مملکت د جمهوریتو به استلابانی alterations او دغه په مخ کې بدبی او د مجلس وقار او د مجلس عزت د دې بالکل خل نساتیه وجځوخات سنتینه نه بلکه دا سره اړوند نه خو د په ذهن کې دادہ کده سنتینه نه نه ما خلکين نو اخلاص دې توای چې د الله را عزت داسه بندگی توکي د الله رب عزت داسه عبادت توکي ګو چې ته الله رب عزت الله تا ته مخامخ ولاړلې او کو تعالی نه نه الله خدای نه من ته له کومې مقالې نه او کومې له کومې سوجو کو سره که زه په مخ کې د یو وړې امیر که زه په وړاندې د معمول غون یو هدي امیر موجود وي نو دا په مخ کې موږ څه به خلاص باندې کار کوو څومره په چا په کوي او ته مره په نشاط او چمره په خوشحالي او ته په په مین محمد باندې کار کوم دا ځان دې باید من فرض کو چنده رولمت دغه ځان مخامه خو لاړ لکه څنګه چې د امیر په مخ کې ذکر کوم دا لکه څنګه چې د امیر په مخ منګه په خوشحالي او په نشاط او په په شوق په با جذب باندې کار کوم دا ځان دې الله رول عزت په بندګۍ کې مونږ نه راسيونو او دا ځین کې راولوج الله رب ال عزت زم ما مخ کې ولړ د ایزات علیه الصلوحه والسلام نه حواریونو چې د خاص ملګری پښتنه وکړل عمل اخلاص لله اخلاص ته ویل کیږي نو ایزال علیه الصلوحه والسلام ته په اخلاص تعریف کوي ایزال علیه الصلوحه او ای اخلاص ته ویل کیږي عمل کې کی او تدع نخوة جزماع بخدي عمل بان جزماع صفتوك الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس يعمل يو كي يوكار كي أو تا في ذهن كي ساپجر كي داخل بادا جزماع بخدي عمل اتوكم صفتوك نو يخلاص دقيت بالكي رسول الله صلى الله عليه وسلم دمخلصين تعريف كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي مخلص صلى الله عليه الذين ان غابوا لم يفتقدوا لم مخلص لرائه غریب شی نسوک له پوسنه نکي چیرې پلانکي ته شوه وحو نشترې کنا یعنی دومره اه اهميتي په منځ کې نه نه ورکهلې چیرې کزنی من دنیا باورانه شي او ان هزارو لمعارفو مخلص دا د هظوش شی له سکه پیژنې نه په لوبهم مصابيح هداده جنونه دا چې راغونه د دوی د چنده د دي دا مخلص لري لکه یو واقعي کې راضي د صحابه کرام او رضوان الله عليهم مجموعین په دور کې یو جنگ و چې په هغه کافران کې کافرانو ټول یو مضبوطي قلاته نه نه او د هغه مضبوطي قلاته طرفه په مسلمانانو باندې حمله کول شروع کړه مسلمانان په طرف باندې نشي کولای چې په دې حمله باندې قلاته ونه وزي په قلا باندې حمله وکړي په دې کې ناغاهانه یو صحابي د چاغه په قلا کې د بار طرف نه قراته د باټر اوف نو سوري یو او او او چې کله سوري وونه د جن امیر ګورې چې مضبوطه وه هیڅ سوريوال شوهره نو د جن امیر اعلان وکړ د سورنګ د قراته چاواله هغه ریپورت ده خو یو قسم پټانش به ویل چې زد الله په ذات باندې قسم ورکوم دغه سوي ته چې خامخای د سلامات زاند شې وتی نشې ګوري چې ځستې را باندې چې په مخ باندې صدرات راچاولې د امیر رنج د قومندانې جنگ په مخ کې کېن असता او تو چې تمامات مخ کلاو کډري په جناب هغه تو اس کرن دا ته مخ نه کلاو البته مخ کتا ته کلاو نو په دري شرط نه مخ کلاو ځکه امیر می امر وراته وکوا جماعت ځان لا وک او نو زبه په دري شرط مننه ماته نه خپل کلاو اول چې په غیر ثانه ما پڅو کو پخ غنیمت کې ما مال زیات مان را تا خو دوه ورټه کمانی کړی دا او غټه بهادری کړی دا او غټ څڑورتو به کړی لري چې د د په وجه ما من قلافه څه کوم مال زیات مال درېم شرط می دا دی ز مال به وهدنه را کی زو د قشانتعام په وجه کې څنګه چې وسیم د قشن پاین لکه ما فوجیمه دا ګټ اخلاص ویل کی دا ګټه د الله ربرجت نن که معمولي وند یو کارو کمو مونی دا خو یو غړټ غٹ، غټه کرواي دي صحابي کړي دا کوم مامورونه ښاړو کو نټو دنیا خبره او په دې به نه خبرو چې نورمال ګول شجاعت او د لارو ته و با بلکې په دې به دا کوځ زخنه سوکې الله رب العزت دی د شانت ایمان له کسان چې د صحابي رضی الله تعالی او زموږ مناسب کی درېم تعریف اخلاص څه و چې اخلاص دې تل کیږي چې سړی د محرما ته منشي چې انسان الله ربیت منه کله دغه منشی دا رسول الله ص فرمای چاچه لا اله الا الله به اخلاص معنی مدا بچه داخلي صحابي پوښتنه کيده لا فعل امر اخلاص څه ته ویل کیږي رسول الله الله علیه وسلم ته د اخلاص معنی دا نه تهجزهو اما حرم الله عليه دا بن کی د اغتنه چې الله ربیت کو د معنی حرام د اخلاص تعریف چې اخلاص دته ولکې چې د الله رب عزت په هر وخت کې په هر حال کې من حاضر نه شوم وګورئ چلا رب عزت بالکل جناف سلمانه ولاله زم ما مخه زم ما عمل تل ګوري او الله رب عزت په خاطر ما نه کار وکم دا د اخلاص تعریف دي او د مخلص تعریف همګه دا چې مخلص سره هغه دی چې د د ډیټیسپیسې نه مخلص سره دا دی چې دا ځان فرقونه نه کوي او ځان په احمد و کوي چې زه په دې تشانيهم په ځان کې تا ورز او انکسار عجزین او د دا عمل ایوازي د د الله رب الیسل صفای او مخلوق سره د عامل نه دغه مخلصتي او دغه اخلاص ولکي اخلاص فزایل وموزګر ازوز و مخدود چې په اخلاص کثره ثوابونه لري مخلصین لله رب یتقورک اول اخلاص انه د شت د پرد قبل عمل تر څو پورې چې په یو عمل کې اخلاص موجود نه نو دغه عمل الله رب العزت نه قبلای او لمایکنا فرمای الله چې عمل نیک عمل د قبلې د لپاره دوه شرطونه دي نمبر اخلاص دوم رسول الله صلی الله علیه چې په هر عمل کې اخلاص نه هر عمل د الله رب العزت رضا او هر عمل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقه من نين دغ عمل الله رب دت تخدي دلو والمد لك نهر كل دت في المي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا الله فماي هر هاغ توك جد الله رب دت ملاقات اميت لرزه الله رب دت مخامخ كيغم الله رب دت رب زمان ملاقات حساب كتاب كي. نو دا دې عمل کړي او پنځ نیک عمل کړي د الله رب رضا ته رسوګ نشړي کړي دا نه نیک عمل کوم او یو پلان کوي نیک عمل کوم چې نوم منو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه رضی الله عنهم او ته ویل د پیغمبره پلان کې سره jihad کوي د دې لپاره jihad کوي چې معلومه حاصل کوم غنیمت و مو حاصل کوم او jihad د مکملات کلمت الله بو مشي پلان کې سره jihad کوي ه دې لپاره جهاد کوي چې د ته شجاع، شجاع، پهادر شي او په سبيل الله د جهاد دغه پمشي رسول الله صلی الله علیه نه من قاتل لته کلمت کلمه الله الی علیا په سبيل الله صرف او صرف جهاد د الله رب عزت بلار کې نه تاسو جهاد وکید الله بلار کې چې د الله کلمه جوته شي که دا نو لري خبر یو شریکه شو چی غنیمت نه او شجاعت نه یو پهادر یو وروړتوب دی الله رب العرب انت محتاجه ندي فمن كائرج لقربي فليعمل اعمال صالحه ولا يشرك في عباده ربي احد لا ثقل لقوله شكرا فني كامل كي الله توك شريكه ن ذاك هو الله صلى الله عليه وسلم فرمى جل انا اغنى شركاء يعني نشريك دو طول شريكانا غني شركيمه آمو توګه باندې څوک پوه ته جنت کې څوک په کاروبار کې د چا سره شریک شي نه نوسته حسابي کوي وشدنه لګښت شي زیات و علامه یا مساوي تقسیم شي زمو هغه پلان کې زو کو نوخري خو الله دې قدرت فرمایي د پتور شریکانو کې غني شریک ما څوک چې ما سره په عمل کې څوک شریک کې نږد ټوله لګښت پر دمه مزوم مزوم ته ضرورت نشته ټول ساده ټول داغه مابوطه پیدا او الله ربو دې خدک فلمایي وما أمرو إلا له الدين. ألا ما امرو الله بد اللهه لهبدین الله پر ماکم نه کو انسانانو ته مګ د خبرې حک مته کوی چې د الله بندکی وکي الله ل الله مګ د الله بندې به کوئ کم حال ک الله بندې کوي مه له ین ور ش په ک دا چې خاالس کوونکې می د اللهره برې لا پاقی ده ک اقده به میوازی چامانې برابرې د الله د بل ذات باې معده برابر په بل سامانې په ګور ن برابره او نه بعد زیاعل کې د الله رب او رسول ته شریکه مخلصین له دین او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک فرمایي پیغمبر اخ خپل امت کویا که زم ما کار څه ییقول انما امرتو ان اعبد الله مخلصا له دین ای پیغمبر اخر کتوعیا یقیننم مات امرشه د الله بندگی کو ما چې د حال <سؤال> کې چې د با خالص کوونکي مله ته د خپل عقیده خالص به الله رب ال عزت زما په عمله کې به اخلاص موجود دي او تاسو نور معلومات دي چې اخلاص په وجباني عمل زه ته رسیدي یو واقعي کې یو ظالم سره چاغه یو کم څه مړی کوي د اخلاص نتیجې مله موجب اخلاص کې څومره زور دي اخلاص کې څومره کار اغه خلاص عمل څومره ته وي اخلاصونه دا قبولیت دی عمل راسيرو یو سړی یو کمسل مليکړی نو یو راهيب او یو پدلا وره هغه ته ویل چې ضروره مولې سي بير ما یو کمسل ملي کړی دي زما د پاره د توبې یو څه گنجائش تا چې ماف شوم ته ومه هغه ونه یو کمسل مړ دی کړی کېږي دی او ته ماف کینې بڅول او سره هغه سره وچی یو کم سل او یي صد یاو شیب دا غن هم سره وو وچی سل پور شي اوزکه چې یا یاو مړ کولي یا زر کړي مړ کړي چاو تا او پښور چاو ته ټوپلن کیږي یو عالم دی هغه را وشر راش را قاتل د غمیر عالم فاده کړي دا عالم فاده ورودنسې دا عالم دی ول چې مونې سه ما سل مړ کړي دي زموږه پات توبې ګونځېسته اخو ته ورولې نشته ساده فارده توبې ګونځې ليرقم فرمائي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يا ما بندگان تخبل زانون زیتیکل دی بخبل زانون ظلم کلی د الله درغونهونو سنه د الله درغونه منو الله په غير د شک نشوونه او نه معاف کوي سره باسا او توبہ دې ستل نو او و... ناکامل خلقو ستل دغه ناکاملو خورکو کلی کې بتوسې د بیل ټک ده بیا روان شو په لارمانچېږي په لار کې وفاصم ول څه زن... په لار کې ولازم کنه نه نو د رحمت ملایکو ملار علي چې روح مونږ زان سره ويست د اعظم ملایکو ملار علي چې روح مونږ زان سره ويست د ځوانو جگل شول راځه ملایکو وایز دا خو قاتل له او قاتل ته نه رسیدلې مونږه او روح له مونږه او رحمت ملائکه دا په اخلاص باندې توبه د اخلاص کمال ته ورغوت په اخلاص باندې توبه یې ستری دا او په اخلاص باندې څوک توبه وس الله ولو منعه نه معفوینو رښتوا دوانو جګړاو یوړلا الله رضي الله عنه الله رضي الله فرمایل دمکه وګوره کدنې کامل خلق کله تنځ دینو رحمت ملائکه ته راغی کته بدأ امر خلق کله تنځ دینو عزام ملائکه دې روغ الله رضي الله در رحمتونو والا طرف تزمه که اللہ پا کتا دغا رانیج دیکل نزمه که در رحمت ملائکو تیو سراوز نو کمال پا تکیو کمال پا اخلاس که و چیده پا اخلاس ما نیسای صلیوتو بای صلیوتو ایوه والا وقت واقع را دیوه یو زناکارا کزاو بدعملا بدفلق کزاو پدا را منروانا و گوری چیو سپیده او سپید دې تدید تدید وجنه فلم د خټه باندې خپلا خل له گئی نو دې په عمل کې زی ویل چیرې دا دې دې کول په کار دې سره اخلاص دې ستان کول په کار خپلات پړا خل بوټي د په نه وست کوی ته ک او بیره وست لې بس پتهونی ولي په اووس کلي ته دې پرچې مور شو نو الله ربول زد د دغس په وجه باندې دا خزا جننت دغور له ذات ته کومال په تو کې وو اخلاص کې غنډه ټول عمل خراب او د اخلاص په وجه معنی د فزیتو تو الله په قبول وکړه او جنته داخلك یو واقع کې د یوکات رسول الله صلی الله ها یو کات چې کومه اعلانو شو چې صدقه ورکې نو مال رسول او اگر او ته او صدقه را واسطه پورتم کې زما څوک ویني نه زما پړه کې ریاره نشي زما پړه کې ځان خوده نه رانه شي اخلاص مظاهره کوله نو د شپې وروته پټ پټ ورتم کې د یو چا په لاس کې صلخه کې خوله خو هغه توکلی په ځناکارې خدمت باندې برابر شوه ځناک سړی و نو خلکو د اثر خلکو اوازه خړه کړه چې هغه په بېګه چا صدقات ځانونه ځناکار شې دا ور کړل په ځناکار باندې صدقه کړل شې ویل بې کار بېګاله بیا پتورتم کې په تیاره کې صدقه راوغه استله او د چا په لاس کې کې کوله چا غوړ نه معلومات نه وو په اخلاص کو څاګ خلکو وي لته بېګا ته صدقه کړې ده په غان باندې دی ودار څلور بېګاله بیا په درې مښه بیا صدقه کوله راوغه او پتورتم کې مې اخلاص نه پریری د اخلاص په مظاهره کوي د دا مالدار شریف الله څنګه کېږي خلقویل ویل مالدار را پسدی پر اللہ سکار صداقی پر خلید اما غلی صداقی پر خلید نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرد پیغاما رسول اللہ علیہ السلام تا فرمائی چه آو سامن اللہ تا قبول لی شاید صادر دی صداقی پر وجمانی زناکار رزنان بچی غل غلان بچی اما مالدار رسولی کی جذبه پیدا شی پر مالدار رسولی کی نور حمد پیدا شی چه غم خبر خپل ما خیر ورو نو اخلاص چې په کوم عمل کې هغه عمل بغمبر بغمبر كتاب ما الله په رضا ته رسیدو ځکه خو الله رب پیغمبر ته ان انزلنا الیک الكتاب الحق پیغمبر ما ته کتاب په حق باندې نازل کړي فعبدوا الله مخلصا له الدين اے پیغمبر د الله بندگی وکا په دې څه حال کې ورته خالد کوو چې الله تعالی پاقې ده چې په عمل کې د ریار نشي ځان خوده نشي اخلاص معنی عملو کا د او د نه اهمیت د اخلاص چې اخلاص عمل لقبولو د لپاره شرط ده چې عمل کې اخلاص نه نه الله په قبلای دوم فضیلت د اخلاص د اخلاص اوجبانی انسان جنت ته دا داخلي په هر عمل کې چې اخلاص موجود وي عمل د سبب ګرځي د فارده دخول جنت حدیث کرا دي او سريم رضى الله تعالی ان هو د بني عبد الاشل نقبلينو په یو جنگ سخت جنگو د د قوم عبد بني عبد دا قوم راغی او سريم په یو چمتوري جنگ لاښو دي ولنس انکار ګر جنگ ورکړه جنگ ډېر سخت شو, شو. چکه جنگ دیش ددشو نو دم راو دنګني میدان د جنگ تا او ډیر مديدار چنګ وکړو ته دې پرچشئ چکه صحیح شو نو قوم ته راغی کور چي دانو کې او سيريم رضى الله تعالیونه ورته رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه خبر راکوچي دي کې او سيانې پروت دي خدا پته دګیچ آیا داد د بوفتنی مثال توګه مانی د قومي غیرت باندې راوته لې کنا دا د اسلام په دنیا راوته کور ولای خبر راوړو ستاد اسلام اسلامی جذبه معنی په اخلاص باندې راوته رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی راځي او پیغمبر صلی الله وسلم فرمایي بشرهو بالجننه واکرمه الله تعالی <تصفيق> در پرځنه ډیره دې ده الله په جنت داخل کړي او الله ربو عزت ده دې عزت کړي دا د اخلاص واجبونه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبا للمخلصین اولئك مصابيح الدج دجا تتجلى عن كل فتنه ظلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توبى خوشاليدا او بعض لماوي توبى جنات داوي جنات دفاض المخلصين المخلصين كم نيداد تيارو دپارنا دا, دا, دا, دا, مخلصين دا, مخلصين دا, دا, دا او ديد ديدنا ديد بركات فوجماني ديد عمل فوجماني هر تك توره فتنه اغچه کومېرو خانه کیږي د اخلاص په وج باندې ر... ترتمونه ختميږي د اخلاص په وج باندې فتنی ختميږي د اخلاص په وج باندې ظلمونه ختميږي او علاقه کې عدالت انصاف او نورې پیدا پد کیږي یا صحابي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم په میدان کې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای اني رجل اسود منتن الريح قبيح الوجه د الله پیغمبر زړه ته تکتورمه بدبويره نزي مخمم بدرنګ دي نکړه جنگ وکم نو جته مداخرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فرمایي پيښه ټول په اخلاص باندې روانيږي په جذبه باندې روانيږي ته الله ربولت په مينه باندې او د جنگ ته ځانګي ته د چې کله شهيد شو رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه و آله و سلم دغه امر اسلام فرمای بایت الله وجاک الناس مخفین کړل او طيب ریحک الله رب لی ذات خوش بوې خوشبو دار کړل او الله رب لی استعذ کړل بیا صحابه کرام ته فرمای صحابه کرامو د جنت دا جنت حوری ټول هغه د جگړه کې دې شهید مبارکی یو وجیب ما ما په نگا یو بل او ما په نگا کې دې په پا غال ماین چکم کور دیا کوری ملسیدی کلیره براکت دا تکیورنو براکت پا اخلاس دا پری کنید چې د دا, دا لحر بریده تا سرمین و دا, دا لحر بریده تا رضا پا خاطر ماننده دا عملو کنید درم دا اخلاس پیدا دا دا چا دا اخلاس پا عمل اغلا پاک اسمان دا خیجه اسمان دروازی دا اخلاس دا پا را بلکل کلای و رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فر دغه اخلاص وو اجازه معنی د اخلاص چې په کم عمل کې موجود وي نو فتوحات له ابواب السما هغه دفعه د اسمان راځي کولاوي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنای کوم انسان چې په اخلاص باندې منځوکی دغه په عمل کې په مانځک لري او ځان خوده نوي دغه په نیک عمل کې ځان خوده نوي نو دا عمل اسمان ته ځي او اسمان راځي د پر کولاوي د پر دواګان غواړي ان اللہ رب زد تعداد کے حساب کے لگن گزر کھڑا دیکھhlas ہو جائے بیا مخلص انسان چ پکم دے عمل کرے نو آغاز میں مخلص انسان عمل چ پکم پکم دروازہ میں نو تلے نو آغاز من دروازہ من پسی جاری اپ دنیا کے ملائکہ نو پسی جاری دنیا کی نے حیوانات من پسی جاری ملائکہ نو پسی جاری اخلاص نو دره اخلاص کو وجمانی انسان د مشکل مشکلات مشکلات نه ملافک پکښ کوي تاسو مشوره واقعا معلومه ده دری زوانانو غرته تدي او غره کې باران نه کده شو نو دريوان زوانانو یو غار لپاره راغله غار کې ناسې گډ د بر نارغي او د غار خليه بندا دريوان چې زه ګډ باندې زور وکم خو بس ګډ د فوائد نه نو وجمانه فرمایست چې مشوره وکلا چې الله رب العزت تام په دنیا کې د یو نیک عمل مونږ کړی چې هغه کې مونږ اخلاص کړی په هغه نیک عمل کې الله تعالی ته وسیله پیش کړو نیک عمل ولله ته وسیله پیش کړو یو لاس ورته کوي ویا الله زم ما مور په ما به غړې به زی برترا ونی هغه مه ساتلې کله چې ما میرا وسترې هغه مه ولښلې تر څو په چې په یې شو د مې مور په لارو نو ما به خوله بچول نه ورکوو د ورځ نه ورز, ونو ورز ونو چ زه راالم ګورم چې مور او پلار دې شي وي شوه دې ولاشن بچو منه چې غو سره ورجړلې زمونږه شوه دوه مال چې نه تر پوره چې می خپل مور او پلار لا شوه دې ورګړي خپل او پېنې ورګړي کاشه چې بچي می ودو شو دا شان فهمو ته نیوړو تدی پوره ځای را افاضل نو اول می باغې باندې خپل بچو له الله ما دا عمل خالص د رضا په خاطر باندې کړل دې په اخلاص می دا کار کړی دې ما دا مشکل خاتمه ما مونی وجه پکټه کې سولې و حرکت اوس زما د ترلول ورډې را حسینه و ډیره د تکه استوا مطالبه وکړه واغېت شرایط نه ویله واشرطونه ولما بیا چې کله مونږ ځان نشلو واغېت الله رسول نویریګه نو یا لازم ستانه ویری دل ما دغه پکارې پرې خو ده الله په اخلاص باندې مدا عمل کړی دی انداز زم... زم زم دا مشکل ختم ک او دا ګټنه لدی کی نو ګټه کې معمولونه څو لري په لمر معمولي ورني حرکت کړي نو رمکو درېم کا دعا کوي او یا الله او زما یوغول مزوري زما مزوري به کولا دا ورځ نو یو رضا غږه ما نه په خبره خپه شو ما دا په پر په پور مزوري پر په پور مننګړه واغس الله به ما واغساته دې پر چاګه ډېر شولي دغه مو د پدغه ماده رغه یمته زانو حدود او پلنکر مزدوری مم او دغه ما مزوری تصفه او لا کای ما دغه را ماده داسته مزدوری ده ما دغه چرسون ما او اوقرا پس مکا ما, ما, ما, دا دا ما با دی. دی او 26 دقه هغه مول اول کړه په ماده عمل استاد رضا په خاطر باندې کړی دی اللهم دې مشکل نخلاص کی غټکلا د ورغړې دلا او دغه خپل کول او شنو ورونو د دې د عمل چکنده او اخلاص کی موجوده په دی اخلاص څومره دکتو څومره زور شوجاډ ګټي چې کومه هغه <متحدث> ورغړا الله دې مونږ له دعاو شتي اخلاص نصیب کی چې دی اخلاص کومه کې موجود وي نو ګوره چې الله پک څومره مشکلات الله نه حل هغه اودام خپل سترګونه مليدل چې کوم جنگ کې مونږه دا ویلی تا کار ما کړل دا کومه خډیر مې څو هغه مون ناکامۍ ترسه او کوم جنگ کمانگویدی جاکار اللہ و کوز اللہ دا پار داکار کم گرانک آیک آرکی مکان میوشی ویستی درین پینزم و فیدا پو اخلاص کدارا چو اخلاص عمل کی موجود وی نو دو مخلص انسان دعا اللہ پک قبلی پا اخلاص کر اللہ ربوید دعا پک قبلی فرمائی وی ال اجابت و مقرونتون لا فرق تبینهما د دعا قبل دل دا په واسطه د اخلاص څه سي که اخلاص موجود ول الله د دعا قبلای او که اخلاص موجود نه وي نو الله فک نه قبلای عمر بن عبد العزيز رحمه الله په ویلا راو نه تیر دا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ګور یو سره د په کاني په لاس کې نیول دي په لاس کې اړه راړی او وایي چې خدای پاک دا نه پلان کوي کارو کی او عمر پلان کوي کارو کی به توي ګورا د تچې کار کړي دغه د اجازه مینه د دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اق الله دعا من قلب بالله غافل الله رب د دعا نه قبلې دا خزرنه چغان به مشغول وي او قافل وي لرې که دغه دې او د په اجزې مینه کو کنه ګوره چې زه دلون چې خدای پاک ما بنا الله ما بنا کی الله ما بنا کی حجات او کوي شو بنا شوی نه دي دنیا تیر شو سره نه دی بنا شوی شو بین دنیا پراته ما پی جن او زه حجات پی یوسفم دا پرچاته وی نو بنا شوی نه ویني سر باندې کټ کټ شو وای خدای پاک سر د ذکر کدو خطرنده حجاج بنیسوب چکرمانی واپرسکی دوبار رازی صراحی بنیشه اللہ والا دستور کو دیتوار کرده نو دا کمال پرتکو پر اخلاس کرده اینو پر طول اعمالونو که پر طول اعمالونو که را بریدت ام محبوبترین خواق عمل اللہ را بریدت اخلاس کرده اللہ را بریدت فرمائی لیبلوکم ایوکم احسن عمله الله پتاست باندې امتحان کوي چې تاسې کوم کار عمل کوي په اخلاص باندې عمل کوي مفسدين حضرت فرمایي الله الله اكثر عمل الله پتاست باندې امتحان کوي چې کومو عمل کاوي نه نه عمل الله پاک محبوب نه دي الله رب محبوب دي او دي الله پاک ته خوختي هغه اخلاص وړ دي يبلوكم الله پتاست باندې شكامو بطاسه كي بيخنات بني عملكاي و لي بيخنات بني عملكول النهرب لذت الدير رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي ده محمد بن رفي في روايت بني اذا اقبل العبد الى الله اقبل الله بقلوب ني بعد له كالت انسان الله رب طرفه متوجه سي الانسان ما صرف الله رب ترى برابره سي الانسان توجه सिर्फ الله رب لذ طرفت الله ربه عزت ذاته الله فرمایتا امزا ماتو سپرده الله ربو عزت د نسانو زونه د ته متوجې ش متوجې کی د نسانو مينه محبت د تسره وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان په دنیا کې اخلاص وکي الله سره خپل مامد شروع کله او چې بس نو امیر ته ګورمو نه مامور ته ګورمو نو قمنان ته ګورم د زمزمه موارد او الله ما باندې فرصت کل زبدکار کوما زه به jihad کوم زمونیه کارامل کوم زم احمد الزیموری دا دا نشاده پانی نکوما نو الله ربو عزت جویل سلام تو او فرمای چې جویل سلام ازره دې سری سره مینکو تم سره مین وکا د اسمان ملایکو کیم اعلان وکړي سری سره مین دنیا د نارسا او د انسان په ژوند کې مواچه ور انسان سره مین وليه لك فداك اخلاص موجود ديم. دي اخلاص وجو نسوك منك الله پاک سر مينكاي ملائكي زوكو سر مينكاي انسانان رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يصحبي گفتنا كاي اي الله بهم امر فتو لو كما عملوا ررسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ما اريد به وجل الله اا عملوا الله رضا خاطر بني دا د فارغونې شي د مامور د د قومندان د د صدر د د وزیر د فارغونې الله رب د رضا وشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احب الناس الى الله المخلصون الله رب عزت محبوب ترین خلق الله تا ګران خلق الله تا خو خلق هغه څوک چې په عمل کې اخلاص موجود وي او انهرب الاضفه ماي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله پد اکه تاسو ملګری دي چاږي کې تقوا موجوده او الذين هم محسنون واکه تا نه چاږي اخلاص موجود وي نو چې پچا کې اخلاص موجود وي الله رو به دغه ملګری دي <coughs> اخلاص رو دا سبب دي د ټول چې موخلص وي الله رب لذته د ټول خیر خوونه د خیر اخلاق اخلاق خو اخلاق, اخلاق خوونه حادثه الله په دغه جماعت <ايه> هم حدیث کې د دې منخلص ل الله 40 یومن چاته تولخ ور دي اخلاص وکړه دا نظر رضا په خاطر مانی نو, نو تفجرت نبی الحکمت من قلبی علی لسانه وروانیږي چنه د حکمتونو اغه ژنا پوچبه د ده باندې ان څولې خبره کول څولې خبره د په خپل امنګه کول دا سبب ګرځي د حکمت چې الله پر انسان پرځکي اچي او دغه اثرات په لومړنی سره کېدای کیږي اته م फायदा پکې درته چې د اخلاص په وجه باندې د انسان اصلاح د پښکي پیغمبر اسلام فرمای من اصلح ازجتهو اصلح الله علی نیتهو چا چپل پټ کر اسلام خلا الله په الله په ذکر اسلام کی ته کوشش کوو چې د خپل عمل, عمل ده ده اخلاص کوو خپل عمل د الله درضا په خاطر مانی کوو نو الله د ولس وستا کارامونه چې کومه دم په اخلاص مانی موافق برابرای او نهم هم نمبر اخلاص د الله په طرفا حکم اجبار امرکبته اخلاص کی قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین قل هو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک امر کئ چې پیغمبر استا خبره وکړه چې زما مونږ زما قربانی زما جن زما مرګ د بتول د حضرت رضا په خاطر که زما عبادت بدنی کازما یې وایته مالی کازما مړی <مرئي> که <ا> ژوندۍ کازما که <جوانده> کازما <خوشالي> افغانۍ <زمان خفگاني> داود خدای رضا په خاطر باندې الله پاک رضا په خاطر باندې کوي خبر آیت کې الله پاک فرمای قل الله فابت وكم <وکوم> من الشاکین پیغمبر دا خبره کوي چې الله بندګۍ کوي وكم من الشاکین پیغمبر شکر گزار او گا څنګه ګوره په عمل کې دي چې دا یارانه شي وای خدای الله زه دې شکر گزار د وجود نه ثاني کومل ز دې جستګو گزارم چې پیتنو ده تازه ده ده تازه او د شرونو او د فسادونو په دور کې تاسو په خبرلاره کې توبو وکړم په jihad لاره د قرباني په لاره کې چې کومه تاسو قبول کړم او د سمه فیذت الکعشه کامله په دې خنوري مینه زیات دي خو دې باندې لسم نمبر چې د خلاص په انسان ګناهونه م af کوي اخلاص و جمنی فتوحات و چې په کله ځمون کې موجود شو چیرې دا زموږه ازموارد او ځده دا کار د لا د فاراکوما نه دا مست مهترم د فاراکوما او نه د خريطې د فاراکوما او نه د حلقې د امیر د فاراکوما او نه چې کنده د فاراکوما د بلچا د فاراکوما کې د لا د فاراکوم ان شاء الله فتح الله تعالی طرف ازین زکه چې ابو حازم رحمه الله فرمای عین د تصحيح الزمائر تغفر الكبائر کله چې د سړی پټ ز وسه یشو نو غواونه پاک معاف کوي او اين د ترکل اساسه مستونه فوته کله چې سړی ګونهونه پرې وړو درپسې فوتوحات ته ګوره چې الله ربه یې په فوتوحات راوړي فتح به الله پاک راوړي او فتح به انسان له مجاهدینو باندې ټپ کیږي او شرط پکې ده چې اخلاص او انصاف یې موجود وي نو پدیو مې مې سېलेक्टيفا اوکو الله رب دې و وکي ان شاء الله رب دې موږ او تاسو مخلصين بندگان جوړ کو کوم چې فتح راشي نو اخلاص وکړو کوم غواړو موږ نه نه الله ما او معاف کي اخلاص وکړو کوم غواړو کوم چې موږ جنت ترلاسه نو اخلاص وکړو کوم غواړو چې الله رب دې موږ درجيو شه کې زمو اعمالو مرتبيو شه دې کې اخلاص رونو منګ په خپل سرګماني وکړل جهان هغه چا چې رونو څخه خلاص کړی هغه الله هرغوله پختر تقبل کړی او چې په چا کې نه نه نن زمنګ په چې کومې د موږ او تاسو مخه چې خلاص نه په کوم عمل چې خلاص موجود نه وي نو هغه څه zarar دي چې چې د ادمی اخلاص zarar نه د نه اخلاص zarar د نه اخلاص zarar خلونو دا دي چې شیطان چې ان دیہیی ضعف دې تدبیر را د الله تدبیر په مقابله کې شیطان چې دا عمل ډیر ضعیف نه دغه کمزورې شیطان دغه ضعیف شیطان داغه تدبیر مې په انسان دغه چلول مې په انسان باندې چelige دا قوت هم په انسان باندې چelige حادثه غازی یو عابدو دغه عبادت الله بندگی کولو د ورځنی او ورځوا چې ویل چې پلان کړی یې کنه دا او خلک دا غوښنه بندګی کوي شرک دي خر کو شروع کړي مدا په قان او په غوسه باندې رافاته د تور او هغه او په دین نه په روان شو چې دغه دغه ونه زپریکو په دغه کې نور شیطان راغی او شداوند تلڅکم پیر څه بیا مولی سی هغه زم تل زمنده ده چې د ونه بندګی کیږي د شرک اډته جوړ شوې ده دغه پریکو هغه ته څنګه شتله ونه زمما بس ترا ګوته وځوه ودته واته ول نپیرو یا موریس براونه گیدا ابيدرا ولغه دو او شيطان راتم بره بنا شيطان وا ته وي چې دا تمزه زبتا له ارش پا ار او ارش به منبه د تاله درې دیناره درې اشرفي به نو شې ته مله په ماګه ځکه کې په ماګه الارا باندې ډېر په شکل کې ولا راغی متوې چې ابيڅه وزمند هغه د شېکال لري ورسوي دا نشته لری په ځوانو کې وای به را ابي سیدارت ابي سیدل نه تواجه د ځوان سړی په شکل باندې تر راغله وی او ما راتم نه ولي او کمزوري او په شکل باندې راغلي هغه تی ويل چې وجدالتي مخ کې په اخلاص ساوتې ساتو د اخلاص او ایمان زور نن تا کې د اخلاص زورو حکم تاسو غته نارونو د نارونو سره شریک نمبر چې په کوم عمل کې اخلاص موجود نه وي اکته چې مخکې مونږ عرض چې الله رب ال عزت هغه عمل قبلی چې په اخلاص موجود وي چې کوم عمل کې اخلاص نه وي او د اغه ایت نصاق کوي چې عامله تن نافبه تصلانا عمل به هم کړی هم سره کړی داغه په وجود به جهنم اورونو حادثه صحیح البخاری کی مشهور حادثه یا محدث مهاجر ام قیس, قیس, قیس کی ویل کی دا یو غلام ام قیس ونی دای و جنیبو په مکه مکرمه دا غې سلمینه محبت یو ال څه په ځایګه مرګه و او خبر کړي نه ام قیس حجرت وکړه مدینی منورې ته په ایمان او په اخلاص نه دې غلامم حجرت وکړل څنګه ده د زړه په حجرت کې اخلاص به کې موجود نه وو د قیس زړه په هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مبارك بيانك إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لمر إما نوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفي رواية أو مرأة يتزوجها دول عملو موقوف دی په نیت باندې فمن كانت هجرتو و الله ورسوله فهجرتو الى الله ورسوله ته جد د الله رضا په خاطر او ودو رسول الله صلی الله علیه و سلم امر مطابق باندې جد کړنو هجرت د الله د الله رسول په فارره و من كانه جدو الى دنیا يصيبها ته جدو کو د دنیا د پر دنیا حاصله کی او بیم راځي چې تزوج هو یا د خپل سفاره هیجتو کې چغفه نکاح کینو په هیجته اله مهاجرینه نو د هیجت هغه لپاره چې ته هیجت کړې نه د لپاره دي نو الله ربو ل عزت مینه تون معنی په سل کوي په اخلاص معنی کوي چې تا اخلاص موجود دي او کله نه موږي نه خلاص هو دریم کړو مهاجرو میقسم هیجت کړو هغه هم او وکځي خدای په هیجت او کذیک رجله تنه کوم مرتبہ بده مهاجر من قص کوم مرتبہ ده د نیم کوم عمل چې د الله لپاره آزاد فارغون شي ایخلاص په عمل موجود نه وي بلکې ریا ځان خوډنه په کې موجود وي نو ریا او ځان خوډنه د شرک ده رسول الله صلی الله علیه و سلم لیسو حاذی او تویل الابق امره ذ ما مارچ از جہاد وکما او د جہاد سره سره ز غوانه مچ ما خلک کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم چېب شو چې بيدم رازي او ایتونا وهب راودي فمن کان يرتقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا أحد. سوکو چې د لحظه ملاقات امید لري خوده نیک عملو کې خوده نیک عمل کې د الله پاک څخه نشته کیږي رسول الله صلوات الله علیه فرمایي نه غن شراک یعنی شریکان لپاره فرمایل دي زه دو د ټول شریکان نه غنی شریکې ما ریا ځان خوده د یو غټ عمل انسان نه پاره نه عمل چې اخلاص موجود نه وي هغه سبب دی د پاره داخیدلږي جهنم او دغه سره به اجد رسول الله صلی الله علیه و آله فرمای اولو من یدخل النار اولو من یجر بجahanam اول غسوت جهنم باغه منی گرمولشی یا اول غسوت جهنم ته باداخلی گنابه دریکاسانی اول نه به قران کریم عالم ده قران الله رسول الله محمد صلی الله پاک بے الله پاک برادر کسان په د انزیرونو کیرا ودی تړلی وی الله ربویتو محمد خاموشي عالم تبو چې عالم قال یوم درکره معنا لپاره تکړو ابوو الله نو ما خو که زموږه کتاب سبق و پخو به مې سبق تو یو به مشګدان تربيته کول به شیخ القران او ما به شیخ الحديث ما به خدا قران قاری او به خر کډر تعلیمونه ورکول الله ربویتو فرمایي دروغه دروجنا دا عمل کې اخلاص موجود نه او دا دي لپاره چې خلک ما ته قاری وي او هغه ته د خدونديکه ولشي د سار باندې پوره شولې امر ووځي جهنم ته ورسې کته په پړمخه جهنم کې ورسئ الله درښاندې علم نه منغو ساتي نمبر عابد برابر ستې شي بیرته برابر ستې شي بیرته ما عمر درکړو او جنمه درکړو تا پته کې مطلب کو او ویالا زو شپاره بناسمه په جمعات وګورکې تا ذکر به مې کوو تا عبادت به مې کوو تسبيحات به مې ویل الله ربوزه تو فرمایي دروغه دروجنه تعذير فرنده نه کړو چې خلک ما تعبد وي ما عبادت گزار و وخت ته د دنیا کې ورشي ویلې تا تخبل مرام او خپل مقصد ته رسیدل جهنم ته صاحب عمل کې اخلاص موجود نه جهنم تلغه ورده ورسي شرید پرواز د نشی او دوبه ماته دنیا کې جون در کړو تا پڅکه مصرف کو ابویا الله ص پلا کر او تلما افاده کې چې به دشمن आवाज کې ده د کافر आवाज به کې ده نما به دغه مقابله کولا او زبا د بنیاد مرسو او د مضبوط غره پشان په میدان جنگ کې ولاړوم ته دې پور استافده کې شهید شوم الله را به توکي ته دروغ و ته دې پره مرتمانه خلق ماته زړه ور و وي خلق بہادر و وي خلق ودا جرأت مننه واګه ته په دنیا کې بل تا کله په عمل کې اخلاص موجود نه و حکومت هو شی د امجهزې کې وردا وې د ام په مخه جهلته ور و لسی الله اخلاص پیدا کړي الله رب دې مونږ ورتاه ځان خودنه لريانه چې نه مسترسل پکو اخلاص په کوم عمل کې نه یو ځان خودنه په عمل کې نه شرک دې عمرا څنګه فرمایي یا کومه شرکا ستراي زانو ساتي ته پڅ شرکنه او شرک شرک سرایتل کی وسارائت الانسان د دین ته نه شه څومره ټګونه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه خپل امت ماینه نه ریګه مسجد بد بوتانو بندگی وکي د بوتانو عبادت بوکي د ګټو بندگی او عبادت بوکي ته بسجدي وکي برکته خپل امت نه ریګه ما د شرک نه ار اشک نه تخفم د بی بک زمالميږي د دم د مګي نه چغره د ورونو شرک باندې کوم کوم نو ډیر وخت دیږي خوشک د فاده یو چې الله لا یغفر ان به او یغفر ما دون ذلک الله شرک نه بکې د شرک نمازونه نه روانه نه بکې او من یشرک بالله قد افترا ایت ونازیمه چې شرک کو د غټ غټ رو د الله په سوی نو اخلاص چې په موجود نه وي ناغت هغه هغه شرک سبب کوي د هغه شرک دي هغه ریا ده ځان خدند او ریا دا دا او ځان خدانه چې کومه شرک لري او شرک د بدترینه ګناه ده د ریا فوجمانه انسانه مله بربادیږي د انسان عمل چې کوم ده دا د او فوجماني دي ادم اخلاص فوجماني اغلا ځمنده وي زمنده زی قران کریم کې الله فرما یو ود احد اي ان تكون له جنته من نخيل وعناب تجري من تحت الانهار له فيها من كل الثمرات الله فرما یو سړی دي او غوډاشเวری او ود بوډاوالفنده یو باغ او دی باغ نه داخپل طول زندګی تیری خپل رزق اسباب طول دی باغ نه پورکای نڅړی غوډاش دي نو ما بچیم ما شومان ما شومان واریږټه وټه تو کې نشته د ټول سترګو نظر باغ باندې نڅاپه باد راوالو زیو د باد په باد کې وورم ییستا باغ لټول وسې دي نو تاسو وی واي د بډا سړې به خپې کو خپابه نه بالکل مخاپې بچي به خپې کووالا به خپې د قشانتې دریاکار انسان عمل لې چې اغا ورز د قیمت راش نه غوښتل عمل لري زه محتاج یم نو څنګه چې دا بډا سړې د باغ ته محتاج دي د کتل چې د نظر په دې باغ باندې او ټول ارت چې کنه دې باغندل حاصلې نقاشانتي ریاکار انسانان د خپل عمل ته به محتاج وي ځما خو عمل پي او ما بخلاصي خو چې کله د ریا بال پر اوالو ته هاه کړه د ریا په وجه ختم شو او عمل د منځوي وي وروه دې وجنه الله پاک فرمایو فويل الذينه هم عن سوالات انساون الذينه هم یورونه یمناود ماون. خلاتت د اغهمون کوونکو د پاه کې داخلیر کوي او اغ راچ په خپل عمل کری او ځان خود نه کوي هرو چې کم عمل کې خللا او چې عمل کرییا را شيعمل برپات لپاره ګورتا صفخه باقی او راکه نش شهید دلونه مرتبه ده ده علیم دلونه مرتبه ده بیت دلونه مرتبه ده نیګنه کار نه کړی دی خو دریا په جمعن اداره نه اخلاص و جمعن رونو لرتبه برابر بچلو فزای موضوع در اعظم هکوم څلورم بحث بحث وکوک چکم غامل ندې چاغه منګه وک نو درغه کاله نو په جمعنه باندې منکه اخلاص پیدا شي اول نمبر انسان باید خپل ذهن خپل وجود په دې معنی برابر کړي چې یو باندې ما زدا الله باندې ما او زدا الله غلام, غلام ما او دا قانون دې چې دا غلام د خپل سردار خدمت کوي نو نه دا خپل سردان ایواز اخلي نه پهغه معنی استان کې یم دغه حضور یې اخلي هغه کپیڅو کای ک جامع ولکې ک بوتانو لکې نګهغهغه احسان کوي دغه سړی دې مونږ غزان دي چې کو مونږ بلکې مونږ الله غلامان نو الله ربویت ژوندۍ به مونږ چې خدای پاکه ما اسمع خو مونږ زکو او بلکې زکو جهاد سره او ما خو جهاد کو زکو به الله کې نه نه د الله حق ده په مونږ او کلام له جنت راکئ کلام له دنیا کې رزق راکئ کلام دنیا کې منګله وبر راکئ کلام له دنیا کې جام راکئ دا به الله پاک احسان انسان الله رب عزت د کائنات توغوري دا غېن وروسته دا, دا انسان خپلې ابونو ته ګوري څه څه نوښت دی په ما کې څومره مصیبت اومې او په ما کې څومره خرابې نه دي او زمونه په څه ګوره زمونه په څومره وحایشاد ورړي او شیطان ته ګوره شیطان ما په څه کوشش کوي دا ټول خبر دا په ذهن کې باید راوړی او انسان چې الله ربو عزت نه ته حکم کوي دا ټول وخت وخت باندې دی ذهن ذهن راوړی یو کار مخ لراشي نو سوچ کی چې بدې کې ما الله پاک تو کوم کړه ماتا یو مامل ولاره شي بدې کې الله ماتا صف کوم کړه د الله پاک عملي کول او د د بل د حکومت د عملي کول لپاره کوشش کول د د د الله د غسینې مشه لپاره ویریږي که مابات کارو کو کومل <سؤال> کی مری یار علا کارو نو زه د هغه شهید نه غورنی مچغه جاننه کورزین نو ما غورداول <سؤال> نشی ما غورداول <سؤال> شي دغه شانتي د غالم نه غورنی مچ شيخ راجي سيب دي شيخ القران سيب نه جهه غورزين نو ما غورداول شي نه له قصينه ميران کاو او دا دا کولچه خدایا پاکه یا الله تمند رزقم راکی استعمال جوړې مالا کې استعمال وګمرا کې او په دې سره پرامنونکو باندې څه نه پاره کوو دغه ته لکه یو روغ انسان وي او یو انسان دی چې هغه ګډوډه دی هغه مشهمه وېده نه ترې پوهیږي چې بیل شه یو انسان چې روغ بیل شه باید منګادي د عبادتونو کوو هغه عبادتونه ډیرو کو چې هغه څه ګمائنه کمه با تاسو نه پستور ګمانی <مارك> نه کار کوي اغه مونږ غړي ورکو کمه پستور کو کار کوي اغه مونږ فوټو کو دغه تذکيره به ونکو د شپږ ته ځونه لري جاتو کو مرګ بار باریت کووم نه برداري چې فنګا بار بار مرګیت کوو دا سخت دی کو قبره ان د خبر حالات ما هي معلوم کوم هغه مرګي زمنګ شیدان شبیدي هغه مرګي زمنګ ملو شبیدي دغه خبرونه لا شو او دا راول شې ورځ ما انده جونده زمکه بو سره باندې بغرزې دوه دغه حالات دوه کسو جون دوه ست چل شي و نه نغره تري ترقم عمله بده تر او ترقم حالات د دې دښن د زمزمه نوبایز په خپل عمل کې یا و نه کما ځار خودنه خپل عمل کې اخلاص او امندانگی سات پسات معنی چې کوم عمل من کو منګ باید یو په جنو د ریا په کومه طریقه معنی په عمل کې دی یا لزې هغه نه زانو ساتو په کومه طریقه معنی په دې کې اخلاص دی په کومه طریقه معنی په دې کې د عمل چې کومه ده سبب د د الله په پایله هغه چې کومه ده خپل کول او امندانگی د ریا زنه د دې چې کومي هغه به تا وان جام ته لږ چې په دنیا کې دې تومره بدترین انجام دي او په خیر کې دې بدترین انجام دي په خیر کې دې تومره لور او په دنیا کې تومره سره چې کومه شرمندهي او حال نه چې څوک یې کوي هغه ارڅړې کوي کومه ځار هي هو د ریا دغه دا چې منګه